«Ще побачимось!» Перелесник стрімко зірвався угору, гору, не повернувся, не глянув більш на волина, не пожартував з височини, як це часто бувало. І волинові стало сумно. Але він був вдячний перелеснику, а тому він повів йому багато таємниць. «Те, що повів південний вітер, і чувалася у цьому самперед приязнь, нічим не забарвлена, ні користю, ні обов'язком, ні спільними намірами. Перелесник взагалі належав до іншого виміру, що йому врешті може бути від озерного хлопця і до підлітка. Він лише уподобав того, та й усе. Вибрав волина з-поміж інших, волин це розумів. І тому-то і сам так тягнувся до перелесника, розраховував на його справжню поміч. Колись він так у усьому сподівався на допомогу найперше від царівни Обо, бо завжди до його послуг були чари і сила, знання і вміння. Зараз Волин не міг цим скористатися і не хотів, бо зрадив її. Так, він знав це. Він знав, що зрадив її. І водночас знав, що повинен був так зробити, що чин цей лежить також у шляхові, закладеному у ньому тими, що все знають. А може лише вдавав, що це так? Може, хотілося виправдатися перед самим собою? Бо ж волин Виправдовував зраду перед царівною от тим, що вона і її русалки загубили, залюбили, залоскотали за нескінченний свій вік чимало молодих чоловіків і юнаків. Вони всі це знали, а Волин завжди починав весну хлопчиком, який нічого не знав. Кожна весна була для нього початком нового знання. Завжди першим коханням. Як і цього разу, стоїв лише різницею, що це не була, як завжди, царівна О. У їхньому світі була воля. Ніхто не мав права своїм лише бажанням обмежувати свободу іншого. Але був закон. То був свій закон. І, здається, у чомусь Волин порушив його. Волин так замислився над своїми колопотами, так заглибився у роздуми, що Леза стала його голим на колоді, де він, звичайно, сидів і де тепер вони зустрічались. І, хоч жартома злякала його окриком, потім засоромила, що він голий але вже не шарілася, не боялася дивитись на нього без одежі. Очі її проминилися ніжністю, і він вмить, натягнувши лише полотняні штани, що сягали трохи нижче колін, перепоясався очкором із конопляно-мотузки і, натягаючи Лиш узявши руки сорочку із сірватого грубого полотна, такою простою і грубою була та одежа, яку приніс йому перелесник. Повів одразу ж Леву, яка не противилась, а навпаки пригорнулася до нього у ту покинуту хатинку, де вперше розквітло єднанням тіл їхнє кохання. Так минуло кілька днів. Зустрічі чим далі ставали такими, що годі було розлучатися. Волин починав дихати легше і легше без води. І Алея сказала йому, «Ходімо до нас, я познайомлю тебе зі своїми батьками». «Що ти?» – злякався Волин. «Що я їм скажу?» «І навіщо?» «Я вже сказала їм», усміхнулася Лея. «Та ти не бійся, Волине, в мене дуже добрі батьки. Тато хоч і суворий на вигляд, але у душі дуже добра людина, а мама сама доброта». «Я сказала їм, що ти сирота, що живеш літо на озері з братом, а взимку виїжджаєш у своє далеке село». Одне слово усе розповіла їм. «Все?» «Та ні, звичайно. Я лише сказала, що ти мені дуже подобаєшся, що ми, ну, ну що ми обоє подобаємося одне одному. Тато і каже, нехай прийде колись хоч пообідає по-людськи». «По-людськи», – повторив Олин, трохи злякано. «По-людськи». «Ну, звичайно!» Ти ж давно не їси страв, які вдома готують, усе лісовим харчем перебирайся. Ну от ще одне, подумав Олин. Як це їстиму людські страви, коли не знаю,